Скотт Лінч Лукавство Лока Ламори. Текст читає Сергій Оробчук 5. Жан упав навколішки. Жук намагався протиснутися повз Лока, але той зі всіх своїх слабеньких сил заштовхнув його назад на кухню. Ніжуче не треба. Але було пізно. Хлопчик упав на підлогу біля столу і залився слізьми. «Боги!» – подумав Лок, ступаючи повз Жана в гардероб. Боги, я був дурним. Треба було зібрати речі і тікати. Локо. прошепотів Жан, а тоді розпостався на землі, хапаючись за повітря пальцями, дрижачи всім тілом, немов у припадку. Жане, боги, що ще? Лок присів біля кремезного друга і поклав руку під його кругле важке підборіддя. Пуль Жана шелено калатав. Він подивився на Лока розширеними очима, зіпаючи ротом, неспроможний вичавити з себе хоч слово. У Локовій голові заметалися думки. Отрута, якась пастка, якийсь алхімічний трюк у кімнаті? Тоді чому на нього не діє. Невже йому настільки кепско, що він поки не помітив симптомів? Він озирнув кімнату неспокійним оком і помітив темний предмет, що лежав між близнюками-санцями. Рука, відрубана людська рука, сіра, суха й шкіряста. Вона лежала долонею до стелі, змісто скорченими всередину пальцями, до мертвої шкіри долоні чорною ниткою вишили ім'я, вишили грубо а проте чітко, тому що букви були окреслені слабким відтінком блідо блакитного вогню. Жан та Нен. Ти не уявляєш, що я міг би зробити з тобою, якби вишив твоє справжнє ім'я. Слова Сокільничого мимохідь промайнули в пам'яті Лока. Жан знову застогнав, його спина вигнулася від болю, і Лок потягнувся до відрубаної руки. У його голові крутився десяток планів. Розрубати її сокирою, шпарити на плиті алхімічного вогнища, кинути в річку... Він мало знав практичного чаклунства, але, звичайно, щось було краще, ніж нічого. По розбитому склі на кухні захромтіли нові кроки. Не рухайся, хлопче. Я не думаю, що твій товстий друг зараз може тобі допомогти. Отак, сиди, де сидиш. Лок підтягнув до себе одну із жанових сокир, поклав її в ліву руку і підійшов до дверей гардероба. Біля передпокою стояв чоловік. Локо він видався цілковитим незнайомцем. На ньому був довгий брунатний непромокальний плащ, і з відкинутим каптором, який відкривав довге чорне волосся та обвисли чорні вуса. У правій руці він майже невимушено тримав арбалет, спрямований на жука. Його очі розширилися, коли у двері гардероба з'явився лок. «Щось тут не так», – сказав він. «Ти не маєш тут бути». «Ти людина сірого короля», – сказав лок. Його ліва рука була за стіною біля дверей, немов би він тримався за неї, але при цьому ховав сокиру. «У нього їх немало». «Я дам тобі стільки грошей, скільки назвеш», – запропонував Лок. «Скажи мені, де він, що він робить і як я можу уникнути наймага». «Ти не можеш його уникнути. Це я тобі безплатно скажу. А про гроші у тебе стільки нема». «У мене є 45 тисяч повних крон». «У тебе були», – досить привітно сказав чоловік. «Тепер їх у тебе нема». «Один болт», – сказав Лок. «Нас двоє». Жан застогнав із підлоги за ним. Ситуація наштовхує на роздуми. «У тебе вигляд не дуже добрий, а хлопчина...» Теж наладан дихає. Я сказав, не рухайся, хлопче. Одного болта буде недостатньо, сказав жук. Його очі горіли таким дивним гнівом, якого лук ніколи раніше не бачив у ньому. Ти гадки не маєш, з ким зв'язався. Один болт, повторив лук. Це було для жука, чи не так? Якби мене тут не було, ти застрелив би його першим. Тоді кинець лежана. Похвальна злагодженість. Але тепер нас двоє, а ти досі озброєний на одного. Спокійно, панове, сказав слуга сірого короля. Я не бачу, щоб хтось із вас жадав отримати дірку в лице. «Ти не знаєш, із чим зіткнувся. Що ми зробили?» Жук злегка крутнув за п'ястям, і щось пало в нього з рукава. Лок ледве вловив рух. «Що це було? Сирійський виверт? О, боги! Це не допоможе проти арбалетного болта!» «Жуче!» – пробормотів він. «Скажи йому, Локу! Скажи йому, що він не знає, з ким зв'язався! Скажи, що він не уявляє навіть, що йому буде! Ми можемо його здолати!» Перший з вас рушиться на дюйм, і я запускаю болт. Арбалетник відступив на крок, підпер свою зброю лівою рукою і помахав нею між локом та жуком. «Жуче не треба. Ми здолаємо його локу, ми з тобою. Нас обох він не зупинить. Бляха, та я не думаю, що він одного зупинить. Жуче, послухай. Слухай свого друга, хлопче». Чоловік нервово пітнів за зброєю. «Я шляхетний шельма», – повільно сердито сказав жук. «Ніхто не візьме над нами гору. Ти заплатиш». Жук стрибнув з підлоги, занісши руку, яка тримала сирійський виверт, і на його обличчі з'явилася абсолютно нерушима рішучість. Арбалет класнув, і від скляних стін кухні виляском відбився тріск спущеного болта. Той мав поцілити жуку між очей, але натомість потрапив у шию. Він смикнувся, наче вжалений. Його коліна підігнулися під час стрибка, він крутнувся назад. Невипущений сирійський виверт вистрибнув з його рук, коли він упав. Слуга сірого короля кинув арбалет і потягнувся до леза за поясом, але лок випередив його, кинувши з усієї своєї люті сокиру. Жан міг розколоти чоловікові голову, лок ледве встиг добряче вдарити його обухом з кулькою. Але цього було достатньо. Кулька зачепила його під правим оком, і він здригнувся, закричавши від болю. Лок підхопив арбалет і з ревом впав на зловмисника. Він замахнувся прикладом зброї в обличчя чоловіка і розбив тому ніс, аж бризнуло. Він упав на спину, і його голова вдарилася об елдерскрані стіни проходу. Сповзаючи вниз, чоловік підняв перед собою руки, намагаючись відбити наступний удар Лока. Хлопець розбив йому пальці арбалетом, і у тісному просторі змішалися крики двох чоловіків. Лок закінчив справу, ударивши одним вигнутим кінцем арбалетного плеча в скроню чоловіка. Голова вбивці закрутилася, кров бризнула на скло, і він усів у куток проходу і вже не рухався. Лок кинув арбалет крутнувся на п'ятах і побіг до жука. Болт протнувши хлопчика праворуч від трахеї до зовнішнього краю шиї, де занурився аж до закругленого пір'я в калюжі темної крові. Локо опустився на коліна і обхопив голову жука руками, намазавши кінчик арбалетного болта на його потилиці. На руки Лока полилося слизьке тепло. Він відчував, як воно випливає з кожним рваним подихом хлопчика. Очі жука були широко розплющені, і вони зосередилися на ньому. Пробач мені, пробурмотів лок крізь сльози. Боги мої, жуче, це моя вина. Ми могли втекти. Ми повинні були. Моя гордість. Ти, Кало та Гальдо, цей болт мав бути для мене. Твоя гордість, прошепотів хлопець, виправдана, шляхетний шельмо. Лок притиснув пальці до рани жука, уявляючи, що може якось заблокувати потік крові, але хлопець закричав, і лок відвів тремтячі пальці. Виправдана, виплюнув жук. Скутика його рота текла кров. «Я не… не на побігеньках. Не учень. Справжній шляхетний шельма. Ти ніколи не був на побігеньках, жучку, і ніколи не був учнем». Лох схлипнув, спробував пригладити другу волосся і був приголомшений закривавленим відбитком руки, який залишив на блідому чолі жука. «Ти хоробрий маленький дурник. Ти хоробрий, дурний маленький шельма. Це моя вина, жучку, будь ласка, будь ласка, скажи, що це все моя вина». «Ні». Прошепотів жук. О Боже, боляче, так боляче. Більше хлопчик нічого не сказав його горло видало останній рваний зойк, поки лок тримав його в руках. Лок подивився вгору. Йому здалося, що чужеземна скляна стеля, яка вже стільки довгих років проливала тепле світло на його життя, тепер з утіхою показувала йому лише темно-червоне, відбиття підлоги, на якій він сидів, із нерухомим тілом жучка, що досі стікав кров'ю в його руках. Він міг сидіти отак у гіркій задумі. Лише боги знають скільки часу, але в сусідній кімнаті голосно застогнав Жан. Лох, здригнувшись, прийшов до тями і якомога обережніше поклав голову жука на підлогу. Потім зіп'явся на ноги і взяв у руку Жанову Сокиру. Він йшов до гардеробу повільною, нетвердою ходою, занісши над головою Сокиру і опустив її з усією силою, що міг собі зібрати, наче клунську руку, яка лежала між тілами Кало і Гальдо. Слабкий, блакитний вогонь потьмянів, коли лезо сокири впивалося у висоху плоть. Жан позаду нього голосно зойкнув, що Лок сприйняв як підбадьорливий знак. Він з методичною злістю рубав руку на дрібні шматки. Він трощив шкірясту шкіру та ламки кістки, доки чорні нитки, на яких було написано ім'я Жана, не розсипалися, а блакитне сяйво зовсім не згасло. Лок стояв, дивлячись на братів санців, і почув, як за ним заворушився Жан. Жук! О боги! Жан зіп'явся на ноги і застогнав. «Пробач мені, Локу, я не міг, не міг поворухнутися». «Нема чого пробачати», – Лок говорив так, ніби звук його власного голосу завдавав йому болю. «Це була пастка. На ній було твоє ім'я на тій руці, яку Мах залишив для нас. Вони здогадалися, що ти повернешся». «Відрізана рука? Людська рука, на якій вишите моє ім'я?» «Так», – «хватка шибеника», – сказав Жан, втупившись у фрагменти плоті й тіла санців поруч. Я читав про таке в дитинстві. Боги милі. Це мало прибрати тебе зі сцени, холодно сказав Лок. Так, щоб один вбився, сховавшись у горі. Міг би спуститися, убити жука, а потім прикінчити й тебе. Тільки один. Тільки один. Лок зітхнув. Жане. У храмових кімнатах на горі. Там газ. Сходи, принеси, будь ласка. Газ. Весь який знайдеш, відповів Лок. Не барися. Жак зупинився на кухні, опустився на коліна і лівою рукою заплющив жуку очі. Він уткнувся обличчям у долоні й затрусився, не видаючи жодного звуку. Потім підвівся, втираючи сльози, і побіг виконувати прохання Лока. Лок повільно повернувся на кухню, тягнучи за собою тіло Калосанце. Він поклав труб біля столу, склав його руки на грудях, став на коліна і поцілував його в чоло. Чоловік у кутку застогнав і покрутив головою. Лок ударив того ногою в лице, а потім повернувся до гардероба за тілом Гальдо. Незабаром Санце лежали посеред розграбованої кухні. А поруч з ними був жук. Не витримавши скляного погляду очей своїх мертвих друзів, лок накрив їх шовковими скатертинами з розбитої шавки. Я обіцяю вам смертоприношення, брати. прошепотів лок, закінчивши. Я обіцяю вам приношення, на яке самі боги звернуть увагу приношення, від якого всі герцоги й капи Камора відчують себе бідняками, приношення в крові золоті й вогні, у цьому я клянуся азою гілою, яка збирає нас, і периландру, який давав нам прихисток. І нечесному наглядачу, який кладе палець на ваги, коли зважують наші душі. У цьому я клянуся ланцюгом, який беріг нас. Я прошу вас вибачення, що не зміг зробити те ж саме. Локс мусив себе встати і повернувся до роботи. Кілька старих предметів одягу було викинуто в кутки гардероба. Локс зібрав їх докупи з кількома деталями з розсипаної маскарадної скриньки. Жменю накладних вусів, трохи накладної бороди та трохи сценічного клею. Їх він кинув у вхідний коридор до нори. Потім зазирнув у сховище. Як він і підозрював, те було абсолютно порожнє ні в одній шахті, ні на одній полиці не залишилося жодної монети. Безсумнівно зникли й мішки, завантажені раніше у віз. Зі спального приміщення в задній частині нори він зібрав простирадла й ковдри, потім пергамент книги та сувої. Потім кинув їх у купу на обідньому столі і став над найманцем сірого короля, перемазаний кров'ю, і чекав, поки повернеться Жан. «Шість. Прокидайся», – сказав Лок. «Я знаю, що ти мене чуєш». Убивця сірого короля моргнув, сплюнув кров і спробував відсунутися, ще далі у кут. Лок дивився на нього згоре вниз. Це був дивний переворот природного ладу речей. Убивця мав добру мускулатуру, був на голову вищий за Лока, а Лок мав особливо не страшний вигляд після подій цієї ночі. Але все страшне в ньому зосередилося в його очах, і їхній погляд з яскравою холодною ненавистю впав на вбивцю. Жан стояв за кілька кроків позаду нього, з сумкою через плече і сокирами, заправленими за пояс. «Жити хочеш?» – спитав лок. Обився мовчав. «Просте запитання. Двічі повторювати не буду. Жити хочеш?» «Я… так!» – стихо відповів чоловік. «Тоді мені приємно відмовити тобі в такій послузі». Лок став навколішки біля нього, сягнув собі за пазуху і дістав невеликий шкіряний мішечок, який висів на шнурку на його шиї. «Колись?» – сказав лок. Коли я був достатньо дорослим, щоб зрозуміти, що я зробив, мені стало соромно бути вбивцею. Навіть після того, як я виплатив борг, я все ще носив це. Усі ці роки, щоб не забувати. Він потягнув мішечок, обірвавши шнур. Він розв'язав його і витягнув звідти один маленький зуб білої акули. Він схопив праву руку вбивці, поклав торбинку і зуб на його долоню, а потім стиснув зламані пальці чоловіка, і той скорчився і закричав. Лок ударив його. Але тепер, сказав він, Тепер я знову стану вбивцею. Я буду вбивати, доки не зникнуть усі до останнього поплічники Сірого Короля. Ти чуєш мене, падло? Я здолаю наймага і Сірого Короля. І якщо всі сили Камора, Картейна і самого Пекла стануть мені на заваді, то це будуть дрібниці. Просто довше слід трупів між мною та твоїм господарем. Ти здурів, прошепотів вбивця. Ти ніколи не переможеш Сірого Короля. Я зроблю навіть більше. Хай щоб там він планував, я це порушу. Хай, б забажав, я все те знищу. Будь-яка причина, з якої ти прийшов сюди вбити моїх друзів, випарується. Кожна людина сірого короля помре даремно, починаючи з тебе. Жантанен виступив уперед і схопив убивцю однією рукою, піднявши його на коліна і потягнув на кухню, не зважаючи на благання чоловіка. Убивцю кинув на стіл поруч із трьома накритими тілами та купують тканини й паперу, і він відчув неприємний запах лампового газу. Жан, не сказавши ні слова, опустив кульку одної сокири, на праве коліно вбився, і чоловік завив від болю. Ще один швидкий удар розбив йому ліву колінну чашечку, і вбився, перекинувся, щоб захиститися від подальших ударів, але не отримав жодного. «Коли побачиш нечесного наглядача», – сказав Лук, крутячи щось у руках, – «скажи йому, що Лок Ламора вчиться повільно, але добре, і коли побачиш моїх друзів, скажи їм, що таких, як ти, там скоро побільше». Він розімкнув пальці і предмет упав на землю. Це був відрізок вузлуватого шнура, вугільно сірого з білими нитками, що стирчали з одного кінця, алхімічний сірник. Коли білі нитки піддаються впливу повітря протягом кількох хвилин, вони спалахують, запалюючи товстіший сірий шнур, який довше горить. Сірник упав на край калюжі лампового гасу, локі жаном піднялися через прихований люк до старого кам'яного храму, і за ними з гуркутом закрилася ляда драбини. У скланій норі під їхніми ногами почало здійматися полум'я. Спочатку полум'я, а потім крики. Інтерлюдія. Історія про старих гравців у ручний м'яч. Один. Ручний м'яч – це тиринська розвага, яку шанують і жителі південних міст держав, і вадранці в їхньому королівстві на півночі. Хоча вадранці на півдні, здається, теж його дуже навіть люблять. думку. Що ця гра виникла в епоху тиринського трону, коли божевільний імператор Сартірана розважався, граючи в кеглі з відрубаними головами страчених в'язнів. Однак вони не готові рішуче це заперечувати, бо недооцінювати крайності, до яких вдається тиринський трон, без твердих доказів рідко видається розумним. Ручний м'яч це грубий вид спорту для грубих класів, у який грають дві команди на будь якій достатньо рівній поверхні, яку можна знайти. Сам м'яч і гумовою масою деревного молочного соку та шкіри завширшки близько 6 дюймів. Поле завдовжки десь від 20 до 30 ярдів, на обох кінцях якого позначені прямі лінії, зазвичай крейдою. Кожна команда намагається перемістити м'яч за лінію воріт другої сторони. Гравець має тримати м'яч обіруч, коли біжить, крокує або стрибає через край поля. М'яч можна вільно передавати від гравця до гравця, але його не можна торкатися будь-якою частиною тіла, Нижче пояса, і він не повинен торкатися землі, інакше повернеться до другої команди. Нейтральний арбітр, якого називають суддям, намагається забезпечити виконання правил у будь-якому матчі з різним ступенем успіху. Іноді ігри проводять між командами, які представляють цілі райони або острови в Каморі, а поясство, ставки та бійки завжди починаються за кілька днів і закінчуються, коли змагання залишається лише спогадом. Матч часто є острівцем відносного спокою та доброзичливості в морі хаосу. Кажу, що одного разу за правління першого герцога Андракани був влаштований матч між казаном і згарищем. Одного молодого рибалку Маркоса визнали найкращим гравцем на казані, а його найближчого друга, Жервена, вважали найкращим і найсправедливішим суддією у всьому місті. Природно суддівство гри було віддано Жервену. Матч проходив на одній із запилених занедбаних громадських площ району Папелище. З тисячами галасливих, ледь тверезих глядачів з кожного боку, які юрмилися в розкришених будинках та провулках, що оточували площу. Це була запекла боротьба. Гравці йшли нога в ногу. У самому кінці казан відставав на одне очко, коли з пісочного годинника, який вів відлік гри, просипалися останні піщинки. Маркос шалено ривучи, захопив м'яч і просунув крізь цілу лінію захисників згарища, з, з почорнілим оком, пурпуровими синцями на руках. Кров'ю на ліктях і колінах, він відчайдушно кинувся за лінію, коли закінчувалася остання секунда гри. Маркос лежав на каміні, розщепіривши руки, а м'яч торкався, але не повністю перетинав, намальовану крейдою лінію. Жервен відштовхнув гравців, що юрмилися над чоловіком, кілька секунд подивився на Маркоса, а потім сказав Не зайшов за лінію, не зараховано. Бешкіт і святкування, що спалахнули потім, не відрізнялися одне від одного. Подейкую, що жовті куртки вбили з десяток людей коли намагалися його придушити. Інші кажуть, що було вбито ближче до сотні. Щонайменше троє міських кап загинули в маленькій війні, яка розгорілася через відхилені ставки. І Маркос поклявся більше ніколи не говорити з Жервеном. З дитинства вони разом ловили рибу на одному човні. Тепер же весь казан попередив усю родину Жервенам, що їхнє життя не вартуватиме ковбасних шкурок, якщо хтось із них знову ступить у цей район. Минуло 20, потім 30, 35 років. Помер старий Андракана. Його заступив перший герцог Нікуванте. Маркос і Жервен жодного разу не бачилися за цей час. Жервен багато років їздив до Єриша, де висловав на галерах і за плату полював на рибу диявола. Зрештою, засумувавши за домом, він поїхав до Камора. Біля пристані він був вражений, побачивши чоловіка, який сходив з маленького рибальського човна, сивого і бородатого, як він сам. Це був безперечно ніхто інший, як його старий друг Маркос. «Маркос!» – крикнув він. «Маркос із Казана! «Маркосе, боги добрі, ти ж пам'ятаєш мене?» Маркос обернувся поглянути на мандрівника, що стояв перед ним, і дивився на нього кілька секунд. Тоді він без попередження витяг з-за пояса рибацький ніж із довгим лезом і занурив його, аж по руків'я в живіт Жервена. Коли Жервен вражено дивився вниз, Маркос штовхнув його в бік, і колишній суддя ручного м'яча впав у воду Каморської затоки і більше ніколи не спливав. Не зайшов за лінію. «Ага, серіся». Сплюнув Маркос. Верарці, картенці і лашенці розуміючи кивають, коли чують цю історію. Вони вважають її апокрифічною, але це підтверджує те, що вони, за їхніми словами, завжди знали. Всі каморці божевільні. Каморці, з іншого боку, вважають це цінним нагадуванням про те, щоб не зволікали з питаннями помсти. Або, якщо не можна відразу отримати сатисфакцію, про переваги доброї пам'яті.